hatodik fejezet A tutaj végéről, ahol az élelem van, és csámcsogást hallok. Rettenetesek ezek a lapos fejűek. Amíg ennivalót tudnak maguk körül, ebben logó sem kivétel, addig falnak, még mindent feneketlen bendőjükbe nem tömnek. Ez is alig, hogy felébredt, újra eszik. Haragszom rá, és nem csak azért, mert kiszökkentett gondolataimból. Ha így zabál, egy hétre sem lesz elég a készlet. Azt sem vigasztal, hogyha te magát jóformán korlátlan ideig bírja a koplalást. Erre én képtelen vagyok. Dühösen felülök és körülnézek. Nogó elégedett pofával guggol a tutaj végén. Két keze tele pálmarügygel és tojással. Olyan pillantással néz rám, mint aki valami nagyon rendjén való dolgot művel. Aztán hozzám lép, és az ölembe a saját ennivalóját. Meghatódom. A mérgem elpárolog. Nogó nagy és erős harcos, és az ő szíve a legjobb. Én most nem eszem. Nogó a legokosabb, és megérti. Élelem kevés, nem mindig enni, csak akkor, ha nagyon-nagyon éhes. Nogó mindig nagyon-nagyon éhes. Hasamban van nagy lyuk. Azt be kell tömni. Ha nem eszik, jok nagyon fáj. Ezen nincs mit segíteni. Ha megtiltom, még rosszabb, mert még alszom, úgy is enni fog. És a bizalma is megrendülhet bennem, ha azt hiszi, sajnálom tőle. Egyetlen megoldást látok csak. Azt, hogy én is lehetőleg pukkadásig eszem magam. Aztán lesz, ami lesz. Szuszogva gyűröm le a falatokat, nem vagyok éhes. A fiatal bambusz nem rossz, a pálmarügy pedig, még meg nem fonnyad, igazán pompás csemege. De tojást is kell lennem, szükségem van a fehérjére, a zöldség csak a hasam tölti, nincs nagy tápértéke. Kevés undorítóbb dolog van még ezen az elátkozott földön is, mint a napon langyosra melegedett állott krokodír tojás. Undorral hörpölgetem őket, a magasztos cél, kondíció érdekében. Amíg aránylag frissek akadnak a kezembe, bírom is hősiesen. De mikor az egyiket felharapva, megcsikordul fogam alatt a bennelevő kis krokodil gerince, felfordul a gyomrom és öklendezve a tutaj közepére köpöm. Nogó szeme kerekre tágul a csodálkozástól. Már nyúl is utána, nehogy kárba veszem a finom csemege. A hernyú módjára vonagló, félbeharapott kis szörnyűség azonban régi, gyerekkori emléket villant fel bennem. Megvan a csali. Ne báncst! Csak azért köptem ki, mert varázsolni akarok vele. Tenni valót a folyóról a tutajra. Ennél jobb magyarázatot hamarjában nem tudok kitalálni, de ez is elég. Ha varázslásról esik szó, ez a hatalmas teremtmény, akinek félkarjában erő van ahhoz, hogy öt emberrel elbánjon, olyan lesz, mint a horda leggyávább kis porontja. Csendesen meghúzódva figyeli előkészületeimet, még az evést is abba hagyja. Tele vagyok bizakodással. Ha sikerül a horgászat, nem fog többé juk nagyon fájni hasában. A nagy folyó befogad, és a halakkal teli hatalmas medre eltart, míg rajta utazunk. A fejem fölött megpörgetve messze hajítom a kőbaltámról lepattintott szilánkkal nehezített horgot. A várakozás percei, úgy érzem, órák kányulnak, Még végre lassan megmozdul a zsinór, majd egyre sebesebben csúszik ki ujjaim közül. Lélegzetem visszafolytva megmarkolom. Végre itt a pillanat, amikor kiderül, mit ér a tudományom. A láthatatlan ellenfél akkor átránt rajtam, hogy orra bukom a tutaj szélén. Még egy ilyen rántás, és én is úszom a horog után. Nogó, segíts! Fogd a derekam! A tutaj és a folyó között levekek, de nem tágítok. Nogó lelkesen tart, azt hiszi, ez a mutatvány is a varázslathoz tartozik. Így soha nem fogom ki. Húz vissza és tegyél le a tutajra! Végre. Újra a tutajon ülök. Bár itt nincs krokodil, örülök, hogy nem kellett fürödnöm. Lábam a szélső fatörzsnek feszítve tartom a zsineget. Egy centit sem tudok húzni belőle. Fogd meg te is és húzzad! Ez már használ. Nogó erejétől a hal is, a tuta is elindul egymás felé. Csak a zsinórért aggódom. Kitart-e addig, még valahol a félúton találkoznak? Már majdnem egészen behúzzuk, mikor a hal veszettül csapkodni kezd. Nogó, aki életében legfeljebb, ha tenyérnyi halacskákat látott, megrémül. Azt hiszi, krokodilt akarok a tutajra húzni, és ordítva elereszti a zsineget. Újra rajtam a húzás egész ereje. Érzem, hogy nem bírom, beleránt a folyóba. Elvesztem a türelmem, és én is ordítani kezdek. Fogd meg a zsineget, és húzd, mert beledoblak a folyóba! Tudom, hogy ez lehetetlen, de Nogó szerencsére elhiszi, és vonakodva újra megfogja a zsineget. Most már a hal sem akadékoskodik sokat. Sikerül a tutaj mellé húzni. Másfél méteres, vékony testét úgy tekergeti, hogy Nogónak inkább kígyóra kellett volna gondolnia, mint krokodilra. A kőbaltám után kaparázok. Húzd ki, hogy a feje a tutajon legyen! Ne félj, ha vigyázol, nem bánt! Nogó, szájából kiálló fogakat. Csúnya feje van, az biztos. Az egész egyetlen nagy száj, kétoldalt düllett szemek, csontos ívek foglalatában. Két marokra fogom a baltám, és lesújtok. Vergődése felhőbe borítja a tutajt, aztán lassan elcsendesedik. Vége. Boldogan felsúhajtok. vizesek vagyunk, mintha füröttünk volna. Tenyerem sajog a zsinorvágásától, de a tutaj mellett úszik a zsákmány. Kijömlő véréből piros szalagot húz a víz Az éhen halás véme, legalábbis egyelőre, nem fenyeget. Felvonszoljuk a tutajra. Síkos teste minduntalan kicsúszik kezünkből. Nogó még most sem lelkes, írtózik tőle. Tényleg kígyóra emlékeztet, valami angolna fajta lehet. A nagy darab hal visszahozza életkedvem. Legalább négy napig fog tartani. Húsából annyi csalétekre való telik, hogy azzal a folyó összes halát kifoghatom. Vége a krokodil tojás diétának. Lehet, hogy ha nem álmodom végig a napot, valami jelét felfedeztem volna az életnek. De most a vidék éppen olyan kihalt, mint reggel. Csak annyi a változás, hogy a hegyek még magasabbak. A nap már mögéjük bukott, körülbelül két óránk lehet sötétedésig. Ma már nem tudunk sokat tenni, de holnap. Elkap a tervezés láza. Kibővítjük a tutajt. A közepén kitapasztok egy darabod agyaggal a tűznek. hátrább pedig valami tetőt igyekszem majd összeeszkábálni. Pár hét múlva nyakunkon az esős évszak. Szükségünk lesz rá. Addig is a fatörzset összetartó háncsokat vizsgálom át alaposan, Nogó pedig nagy években, már amennyire a kis a lehetővé teszi, kerülgeti a halat. Fenyegetően morog rá, néha ugrásra készen, hosszú bambusszal óvatosan megpiszkálja. Két gondolat viaskodik bozontos koponyájában. Imádja a húst, de az idegenszerű jószággal szemben érzett gyanakvás nem engedi még, hogy megkóstolja. A legjobb ilyenkor hagyni, majd megbékél. Így telik az idő, még az éjszaka fájt lába burkolja a folyót, a hegyeket, hunyorgó fényükkel feltűnnek az első csillagok. Csobban a víz, árnyak suhannak körülöttünk. A hal fejéből még mindig szivárog a vér, az hívja a folyó néma lakóit. Holnap is lesz zsákmány. Baltámat a kezemügyébe készítve leheveredünk a tudaj közepén. Álomtalan, mély alvásból ébredek reggel. A hegyek hátrább léptek a folyótól, és nagyot nőttek az éjjel. A sűrűség tegnap még teljesen befette őket, most alig tud a vállukig kapaszkodni. túl csupasz falak merednek a magasba. Komor feketességük élesen elválik az ég kékjétől. Ez már... Valóban a fekete hegyek országa. Széles völgyben hömpölyög a folyó. Hosszában messze szaladhat a kutató tekintet, hogy a láthatáron elkapja az ott emelkedő havasok gletsereinek csillogását. A hótenger a levegőben úszik, mint furcsa felhő. A hegyeket alatta elnyeli a távolság. Bolond föld ez. Itt a folyó a nagy hegyek felé folyik, a helyet, hogy távolodna tőlük. A partot figyelem. Kikötésre alkalmas helyet keresek. A bambusz mindenütt a vízigér, tenyérnyi szabad földet sem hagy. Így hát nyers halat reggelizünk, igaz, még mindig jobb, mint a krokodiltojás. Nogó sem idegenkedik tovább, amint a hal nyálkás bőre alól késem nyomán kifordul hófehér húsa. Nem akarok most még újra halászni, éppen elég lesz, ha ez a harrány büdösödik itt a tutajon. Ki kell kötni minden áron, tehetetlenül toporgok, sehol egy rés a parti sűrűségben. Dél felé végre balfelől a hegy sor megszakad. Jó tíz kilométerrel arrébb sorakoznak csak ezen az oldalon a következő csúcsok. Köztük a miénkhez hasonló völgy ereszkedik a hegység szíve felől. Innen még nem láthatom, de majdnem biztos, hogy benne folyó siet, és van remény, hogy ahol a nagy folyóval találkozik, a hordalék zátonyokat alkotott, ott talán kiköthetünk. Két óra is beletelik, még meglátom az első föld nyelv vékony halmát benyúlni az itt kissé szélesedő folyóba. Kézzel, lábbal igyekszünk a part felé terelni a tutajt. Evező nélkül nehéz munka. Beleizzadunk, még annyira a szélére jutunk, hogy hosszú bambuszruddal elérjük a fenekét. Attól kezdve már kényelmesebben taszigáljuk tovább a kopass felé, melynek közepet állján magasabb halom sötétedik. Már ezt is különösnek tartom, mert az zátonyok általában egyenletesen laposodnak a végük felé. De még inkább elcsodálkozom, mikor látom, hogy a halom mozog. Egész tömege egy helyben vibrál, ahogy a felmelegedett levegő fénytörése játszik a szemmel. Nézd, Nogo. A buzót lakó, új szemöldök csontok árnyékában pislogó szeme százszor jobb az enyémnél, de fürkésző tekintete helyett tömpe orra, ez az érzékeny műszer fejti meg a halom rejtéjét. Nagyot szippant. Dög, mondja. Dög nem mozog, vetem ellen. Fejét rázza. Nagy, nagy dög. Sok-sok állat eszi húsát. Azok mozognak. De Nogó, ekkora dög nem lehet. Nem tudom. Azt érzem, dög. Látom rajta sok-sok állatot enni. Lassan az én szemem számára is részeire bomlik a mozgás. Már meg tudom az egyes állatokat különböztetni a nyüsgő tömegben. Krokodilok, hatalmas, vöröses szőrű, farkas félég tépik a halom oldalát. Tetején szárnyas lények sokasága kavarog. A part felől egy nagy sörényes sárga bundája világít. Körülötte a tülekedők tartják a tisztes távolságot. A nagyúr nogót is idegesíti. Nem meri ugyan bevallani, de a ruddal nagyot taszít a folyó közepe felé. Őserdei dolgokban mindig hallgatok rá, de most szerintem nincs veszély. Nagy sörényes nem törődik velünk. Ott van sok-sok hús. Nem kell neki kevés hús, mint mi, vízben. Tudod, nagy sörényes vizet nem szereti. Mindenképpen ki kell kötnünk, és a folyó torkolata az egyetlen lehetőség. Tovább úszunk a part mentén lefelé. Szegény Amár jár az eszemben. Az ő biológus-zoológus szemének való látvány lenne az, ami percről percre világosabban bontakozik ki előttünk. Ő talán tudna valami választ adni arra a számomra megoldhatatlan kérdésre, hogyan maradhattak fenn itt azok az ősüllők, melyek földünkön az ember előtt több mint 100 millió évvel kihaltak. Fajtájuk volt élet életképesebb, vagy itt gyorsabb volt az emlősök fejlődése? Hiába töröm a fejem, úgy sem tudnám megmagyarázni. Kesejű forma nagy madarak és bőrhártyás szárnyukkal idétlenül tapogó, kutya nagyságú sárkánygyíkok tépik egymás mellett a vörös húsát. A farkasok, nem tudok találóbb nevet rájuk, óvatosan kerülgetik a krokodilok sűrűn osztogatott farkcsapásait. Közöttük rövidlábú, vidrára emlékeztető apró állatok cikáznak. Némelyiknek már olyan mélyukat mély sikerült rágni, hogy csak a két hátsó lába kibelőle. Kaparja a homokot a falás mohó igyekezetében. A vidék minden húsevője itt lakmározik, csak a győztes van távol. Ennek a húshegynek a ledöntéséhez még a nagy sörényes is gyengelegény. Csak nogó, hüllő sörényes emberéhez hasonló állat tudta ezt véghez vinni. Vajon önként hagyta el áldozatát? Vagy ez a sok tülekedő zavarta meg? Ez is a kihaláshoz vezető egyik út volna. A ragadozó sárkányik legyőzi növényevő testvéreit, de jól lakni már nem tud húsából. Az állatvilág fiatalabb, mozgékonyabb fajtái követelik maguknak a zsákmányt. Gondolataimat a rothadó hús bűzének hulláma szakítja meg. Ez az a pillanat, mikor nem irigylem nogó csodálatos szaglását. Ő már régóta érzi ezt. Igaz, egyáltalán nem zavarja. Most én vagyok az, aki a folyó sodra lököm a tutajt. Innen közelről úgy is látom, hogy itt mégsem érdemes kikötni, nem csak a bűz, hanem a dök fekvése miatt. A zátony túl keskeny, ha alatta kötök ki, hogy az átonyról a partra érjek, át kellene verekednem magam az állatseregen, ha pedig fölötte, akkor az újonnan érkező kutyába kerülnénk. A part sűrűjéből épp most tűnik elő két nagy sörényes. Ugrásai közben nagyokat hörrenve vetik magukat a többiek közé Nem, itt nem kockáztathatom a kikötést, akármilyen fontos lenne. A torkolat túlsó oldalán is kell zátonynak lenni, majd ott próbálkozunk Lassan kiérünk a bűzható sugarából A zátony végénél pedig a beömlő folyóvize messze sodor a látványtól Nincs idő visszatekintgetni Keményen meg kell dolgoznunk, hogy a torkolat alatt újra a part közelébe érjünk. Az alsó zátony sokkal nagyobb és szélesebb, mint a felső volt. Karja kis öblöt választ el a nagy vizétől. Nem tudom, hogy a túloldali nagy lakomának köszönhetjük-e, de itt az átony és a part kihaltnak látszik. Nyugodtan kiköthetünk. A lábunk kavicsos agyakba süpped, ott pedig, ahol a partifák sora véget ér, megtalálom azt, amit kerestem. Az áradásoktól évről évre gyarapított hulladékfa tömeget. Kossa szövevényével nogó nélkül képtelen volnék megbirkózni, de az ő ereje legalább annyit ér, mint egy kisebb fajta földi emelődarú. Csak rámutatok az általam megmozdíthatatlannak vélt fatörzsre, és hatalmas marka már is félig a levegőbe emeli, majd traktorként vontatja a parthoz. Száraz, a naptól már fehérre szikkadt, kérgüket, vesztett darabokat keresek. Ezek úsznak a legjobban, vékonyabb bágaikból pedig nagy tüzet rakok a tutaj mellett. Nem csak korgó gyomrunk, hanem biztonságunk érdekében is. A mágia szélén két villás ágat leszúrok, és a kibelezett halat végig fektetem köztük. Ízletesebb volna, ha a tűz alatt beásnám az agyakba, de sietni akarok. Bármennyire védetnek látszik helyzetünk, nyugalmat csak a tutaj jelent számomra, az is csak akkor, ha a folyó közepén úszik. Hajszolom a munkát, bár nogó vágyakozom pislog a pecsenyére. Csak akkor engedek kis pihenőt, mikor a parton már annyi fát halmoztunk fel, hogy tutajunk legalább háromszor kitelne belőle. A hal füstös ráncosra pörkülődött, de így is pompásan ízlik annyi nyerskoz után. Ha szívesen gondolnék vissza a lapos fejűek között töltött életemre, most számolgathatnám hány napja annak, hogy utoljára ettem meleg ételt. A lassan alkonyra hajló nap nem hagy sokáig nyugton. A sötétség előtt újra folyón kell lennünk. És még mennyi tenni való van hátra. Nogót felzavarom békés kérődzéséből. Most fiatal és friss fákat keresek, melyeket az utolsó áradás szakított ki tövestül. Háncsuk a törzsek összekötéséhez, rugalmas ágaik pedig a kunyhó építéséhez kellenek. Sürget az idő. Nogót egyedül hagyom a halomnál a kiválasztott törzsekkel, én pedig visszatérek a tutajhoz. Kézzel ásom fel a víz mentén a lágy agyagot, a tutajra dobom, csak legyen ott minél több, a tapasztással holnap is ráérek. Azután a kavicsok felé fordul a figyelmem. Válogatom a nyíl és dárdahegynek valót. Mikor megszereztem doktorátusomat, igazán nem gondoltam, hogy a kőkorszakban fogom hasznát venni. Ha a horda életben maradt része, csak a töredékét jegyezte meg annak, amit a kövekről, a pattintásról magyaráztam nekik. Lényegesen jobb kőfegyvereikkel pár évtized alatt uralmuk alá hajthatják a domvidéken kóborló többi bozótlakót. Folyóparton, kavicsok között válogatni, gyerekeknek és geológusnak egyaránt pompás mulatság. Megfeledkezem a nagy folyóról, a parti bambuszból leselkedő veszedelemről, hogy hol vagyok és miért. Csak a kavicsok élnek és vallanak a kezem alatt. Ezt a sötét szürkét bazaltnak nevezném. Ez a böröses talán itt is a legősibb, mint nálunk a gneisz. Kiáltás riaszt fel, a baltámosz kapok. Nogó megkövölten áll az átony tetején, és arra néz, ahol délben a dögöt láttuk. Az átony elég magas ahhoz, hogy elfogja előlem a kilátást, aggódva szaladok hozzá, hogy aztán én is megbabonázottan bámuljak a névtelen folyó túlsó partján feltűnő óriásokra. Hárman vannak. Domború hátuk a fák koronájáig ér. Nyakuk magasan kígyózik az erdő fölött. Nogó sarkon perdül. Fussunk! Most sem tudom mással nyugtatni. Víz ereje megvéd bennünket. Nem úszhatnak át rajta. Az óriások azonban belegázolnak a folyóba. Testük vízhegyeket zúdít a partra. Most már nincs hatalom, ami nogót visszatarthatná. Üvöltve rohan a tutaj felé. A lábam nekem is reszket, de maradok. Mutasd meg, hogy ember vagy. Ezek növényevők. Ekkora testet nem lehet hússal táplálni. Amíg rád nem lépnek, nem lehet bajod. Nogó a tutajon topog, és vinnyogva hív. Nem. Példát kell mutatni ennek a lapos fejűnek. Ha már az előbbi jóslásom nem vált be, a bátorságommal kell visszanyernem a tekintélyemet. A folyó itt a torkolatnál majdnem 200 méter. Nincs mitől félnem. Biztos csak inni jöttek a folyóra. Az ősüllőjéknél nyilván az a szokás, hogy egyúttal fürdőt vesznek. A dög körül is változatlan a nyüsgés, ügyet sem vetnek a hatalmas élvevényekre. Azok sem törődnek társuk hullájával, hanem tovább tartanak a mélyebb vízbe. Hátukat szigetként nyaldossa körül az ár, kis fejük, mint külön élőlény úszik 8-10 méterrel előttük. Miért kell ennyire a folyóba menni, ha csak inni akarnak? Vagy mégis át akarják úszni? Miért? Meneküljek a tutajra. Maradjak itt. Tépelődésemre a tegnap reggeli hang adja meg a választ. Ott, ahol a három növényevő tiporta ösvény az erdő sűrűjébe vész, újabb óriásüllő bukkan elő. Törzse előre dőlve imbolyog roppant hátsó lábain. A hatalmas karmokkal felfegyverzett két kisebb első a fákat hajtja férre. Félig nyitott szájából, nogó nem sokat túlzott, benne krokodil akkora, mint nekem kis dzsík. Rémületes fogsor villan elő. Torkából újra feltör a kiáltás, amint végig rohan a növényevők nyomán. Az üldözöttek a folyó közepén vannak, fejük még messzebb kígyózik kiemelkedő hátuktól menekülésük igyekeztében. Nem hittem volna, hogy ezek az óriások ilyen gyorsan úsznak. A ragadozó is a vízben van már, de nemhogy fogynak közöttük a távolság, még nő is egy keveset... Látszik, hogy a hüllősörényes ember testének súlyelosztása kevésbé előnyös a vízben. Esetlenül bukdácsol, nagy feje blelemerül. Ha a növényevőknek egy csöpp eszük volna, nem úsznák át a folyót, hanem hagynák magukat a közepén tovább sodortatni. Bíztatom magam, mert ha átússzák, éppen itt érnek partot, ahol állok. De ezen a napon úgy látszik nem szabad jósolnom. Már túlértek a folyó közepén, mintha zsinóron húznák őket, úsznak felém. Merre fussak? A parti bozót felé? A víz még sodorhat valamit ekkora testeken, és akkor nem érhetnek partot az átony felett. Nogó, hagyd a tutajt, és fuss utánam! Nem mozdul, persze most ő előtte takarja az átonya közelgő veszedelmet. Nogó, gyere! Csak mikor látja, hogy a bozótnak szaladok, ugrik le a tutajról és lohol utánam. Mire utalér, a három óriás már az innenső oldalon kavarja az iszapot. Reng a folyó, a hatalmas testek kiemelkednek a vízből. A parton szétválnak, kettő az átonynak tart, a harmadik egyenesen felén kanyarodik. A félelem torkomba ugrasztja a szívem. Letapos! Őrült voltam, hogy a bozótba bújtam, ahol minden lépés küzdelmes az ágak sűrűjével. Kétségbe esetten szorításukban, Egyre közelebb reng a föld a fatörzs vastagságú lábak súlyos futásától. Végre kiszabadítom magam. Nogó nem mer követni. És a part partfövennyén futok fölfelé. El a folyó torkolatától. Irtózatos robajt hallok pár méterrel mögöttem. A növényevő a hegyről legördülő lavina erejével rohan a sűrűbe. Fák törnek recsegve, gajjak repülnek szerteszét. Akaratlanul a földre vetem magam. Mikor lent vagyok, jut csak eszembe, hogy semmi értelmesen volt. Felugrom, megfordulok, és szemközt állok a felém rohanó tirannoszaurusszal. Nincs, ami megmagyarázhatná, hogy nem engem üldöz. A halálfélelem sikoltásával ugrom vissza a bozót felé. Olyan közel rohan el mellettem, hogy a hátáról lefröccsenő iszapos víz végig permetez rajtam. Azután a fák közé rohan, a növényevő után. Sokáig fekszem úgy, ahogy a rémület görcse utolsó ugrásomat ketté törte. Derékig a bozótban. Az ágak az arcomba nyomódnak. A szörnyek törtetése egyre távolabbról hangzik. Elmentek, dörmögnogó mögöttem. Az ő bundáját is alaposan megtépte a bozót. Karja és mellett csupa karmolás. Én sem lehetek különbö. Az izgalmaktól rogyadozó térdelván szorgok visszafelé. A torkolat környéke olyan, mintha robbanások sora ilálta volna széljel. A másik két növényevő végigfutott az átonyon. Puha agyagában lábuk akkora lyukakat nyomott, hogy kényelmesen beleállhatok, és a végéről a nagy folyóba vetette magát. A hullámveréstől tutajunk félig a parton fekszik. A tűz kialudt. Az összegyűjtött hulladékfa nagy része az öblöcke vizén ringatózik. Kétségbe esetten nézem a pusztulást.